Es divendres 31 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem de la 44a marxa de la Garoina amb Carles Abres, membre de l'agrupació excursionista Palafrugell que organitza aquesta primera activitat de festes de primavera. Em explicarem que l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha creat una gincama familiar inclosa dins del tiquet Palafrugell més. També explicarem en, en la informació comarcal que Costes destina 22.000 euros als camins de ronda de Palamós i Sant Feliu. Destacarem el gran paper que a Liona Bolsova, la tenista palafrugellenca, està duent a terme a Roland Garros. Ahir va passar tercera ronda del Roland Garros. També parlarem de la passejada guiada per conèixer les papallones del nostre entorn, que demà duran a terme Jaume Oliveres i Jordi Comte en la darrera de les activitats del programa Palafrugell en Viu de l'àrea de Medi Ambient. I acabarem amb la previsió meteorològica que ens portarà un dia més el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant Enrique Moltova. Comencem aquest informatiu d'avui, divendres 31 de maig. Darrer informatiu de la setmana i darrer informatiu d'aquest cinquè mes d'aquest 2019, parlant de l'agrupació excursionista Palafrugell que per aquest cap de setmana, per diumenge, ha organitzat la 34a edició de la marxa de la Garoina, una activitat emmarcada dins de festes de primavera, de fet, és la primera de les activitats de festes de primavera i que tindrà lloc, com deien diumenge a les 8 del matí. Per saber més detalls, doncs, ens hem posat en contacte aquest matí a l'hora del peix fregit amb en Carles Abres, membre de l'agrupació excursionista de Palà recuperarem aquesta conversa que hem mantingut amb Carles Abres, que ens comenta doncs, els detalls d'aquesta 34a marxa de la Garoina. I aquest any, crec que millor previsió meteorològica que no pas l'any passat. Eh? Ah, sí, sí. Bueno, gràcies a vosaltres per la difusió de propaganda que feu.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 Uh, no, casi bé, bé, tot el recorregut de la curta la fa a la llarga. Uh -huh. Lo que en un punt es separen i la llarga fa, fa més volta passant tra un tram més per, per la costa. Uh -huh. La costa en aquest cas de cala Pedrosa La curta només passa per Llafranc i Calella. Uh -huh. Ara et volia dir són o sigui ja,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 i marcar-lo, i després de desmarcar-lo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 no tinc clara, estava pensant que ajudou Carles. Sí. Són, per socis són 7 euros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 Mm, volen fer que els seus que els seus oh, nanos pues, facin alguna cosa d'esport els inculquen no, I, sí, sí, ja els 12 quilòmetres ja amb nens i nenes de, de 8-10 anys ja els a fan tranquil·lament inclús poder més petits i tot Molt bé, doncs... sí, sí, però Déu-n'hi-do a la marxa hi ha, hi ha molta família ve, ve molta família de per aquí Palafrugell uh -huh. que ve inclús amb el gos molta gent que ve passejar amb gos i fan la marxa amb gos i segur que acaben... uh, l'animal acaba més, més panxo que no pas l'algunes la... panxores, eh? <ríe> Sí, a vegades que sí, a vegades no, eh? A vegades uh, també passen, clar, aquests dies així de molta calor, també passen sí, molta clar. set, uh -huh. ja tenim també preparat alguna, uh, alguna marranxa, la tallem per donar veure a veure els gossos, uh -huh. per també que, bueno, de totes maneres la gent, en un dia com diumenge que hi ha previsions de tanta calor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 Gràcies. Gràcies a vosaltres, també. Merci. Seguim amb informacions de casa nostra, també doncs, relacionades amb activitats, i és que a partir de demà, per la Frugell Plus, aquest programa doncs de, de l'IPEP posa en marxa una gincama familiar que recorrerà sis espais culturals de la vila. Aquesta activitat gratuïta que permet descobrir i conèixer els serracons del municipi d'una manera lúdica està dirigida a infants d'entre els 5 i els 11 anys i es podrà fer fins al 30 de setembre. La gincama autoguiada recorrerà els següents espais, el Dipòsit d'Aigua Modernista de Can Màrio, el Jardí Botànic de Cap Roig, la Fundació Josep Pla, la Fundació Vila Casas Museu Can Màrio, el Museu del Suro i el Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda. En el lloc d'inici de la gincama, que pot ser qualsevol d'aquests sis punts que hem anomenat, s'entregarà a cada infant un llibret amb les activitats i enimes a resoldre. Per poder realitzar la gincama, els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult que disposi del tiquet Palafrugell Plus. L'activitat pretén que els infants i famílies puguin fer aquest recorregut per tots els espais, tot esbrinant unes incògnites que planteja Paz la Gincama. A través d'un llibrat podrà llegir la història que envolta el joc i anar descobrint i responent les preguntes per acabar trobant totes les respostes que porten a poder emplenar un formulari. Ens posarem en contacte amb l'IPEP per saber més detalls al voltant d'aquesta Gincama Familiar, d'aquest nou projecte que, que s'ha emmarcat dins del Palà Frugill Plus, doncs segur per donar una miqueta més de, de visibilitat aquest etiquet que fa uns quants anys que es va crear. Moment per a la informació comarcal destacada de la jornada i que no hem comentat en l'hora del peix fregit per explicar que Costes destina 22.000 euros als camins de ronda de Palamós i Sant Feliu. Una part de les millores han consistit en la substitució i consolidació del ferm del tram, del tram central de la platja de la Fosca de Palamós. Aquest sector havia quedat força desgastat pel pas dels vianants i exigia una actuació. Les obres han costat un total de 10.288,70 euros i ha satisfet una demanda del consistori palamusí. D'altra banda, doncs, com us hem dit, també la població canxona, Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament doncs, també havia projectat la subvenció de part de l'enterimat de fusta que ressegueix la platja de Sant Pol. Era una actuació que Costes ja havia previst per a aquest exercici i que finalment, després d'actuar sobre aquest tram, haurà suposat una inversió de 12.145,56 euros que millora no només l'aspecte del camí, sinó especialment la comoditat dels vianants. Així doncs, aquestes dues millores en aquests dos indrets de Palamós i Sant Feliu de Guíxols a càrrec de costes amb aquests 22.000 euros que han destinat per a arrenjar els camins de Ronda de Palamós i la població canxona. Tornem cap a casa nostra i seguim en aquest informatiu de ràdio Palafrugell per explicar que la tenista palafrugellenca Aliona Bolsova és la gran sorpresa de Roland Garros. Aquesta és la seva primera participació en un quadre de gran slam i en aquest sentit Bolsova està sorprenent a tothom i ja ha guanyat 5 partits, 2 a la prèvia i 3 en el quadre final. El torneig estrella de la temporada en terra batuda, doncs, Roland Garros està donant a conèixer a, a Liona Bolsova. La palafrusillenca es va classificar, com dèiem ahir, per tercera ronda i ho va fer derrotant a la romanesa Sorana Cristea per un doble 7-6 en 1 hora i 38 minuts i es va plantar a la tercera eliminatòria. A continuació, s'haurà de veure les cares demà mateix contra la russa de 24 anys, Ekaterina Alexandrova, i que ocupa el número 54 del rànquing mundial. Bolsova, com dèiem a l'inici, ja ha guanyat 5 partits a París, els 3 de la prèvia i 2 del quadre. A més a més, amb la victòria d'ahir, ha obtingut un premi metàl·lic de 143.000 euros, superior al que ja havia replegat en tota la resta de la seva carrera. Per tant, està d'enhorabona la tenista Palafrugellenca. I a més a més, amb el triomf d'ahir, doncs, també se les portes del top 100. I és que, de fet, hem d'explicar que va començar aquest torneig parisenc en la posició 100%, 37 i actualment ocupa la 110. En aquest sentit, doncs, la tenista palafros passarà per la sintonia dels esports al punt de Rafel Corbí. avancem un fragment en el que la tenista palafros destaca que després de la seva primera victòria en el primer partit a la ronda prèvia, va rebre una molt mala notícia que la va afectar mentalment però que es va poder sobreposar en el segon partit.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 d'assimilar això i bueno, vaig sortir a jugar una mica la Júlia. tenia un ganes de dedicar aquests partits i fer-ho bé a la seva memòria doncs com dèiem podeu escoltar íntegrament aquesta conversa amb Rafael Corbí a continuació després d'aquest espai informatiu i d'altra banda doncs, també us recordem que si voleu saber com van ser els orígens de Liona Bolsova a Palafrugell i per què es va aficionar al tennis doncs ho podeu trobar a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat podeu trobar l'entrevista que el passat mes de novembre del 2018 Rafael Corbí va mantenir amb la tenista palafrugellenca d'origen molt Muldau en, ella, en aquesta entrevista doncs, ens explica com va arribar aquí i, eh, com va ser els seus inicis al Barcelona i Mates i com es va aficionar al tennis quan, tinguent en compte que tota la seva família s'havia doncs, dedicat a l'atletisme de fet, el seu avi enguany doncs, va ser guardonat en la festa de l'esport de Palafrugell per ser el millor entrenador. També trobareu aquesta notícia a la nostra pàgina web i recordeu eh, que en els esports del punt doncs, escoltarem àmpliament les declaracions d'Aliona de Bolsova al respecte d'aquesta victòria que va aconseguir ahir i que li està donant doncs, l'oportunitat d'avançar en un gran torneig com és Roland Garros. Ancarem la recta final d'aquest informatiu i ho farem posant el focus en una activitat també que tindrà lloc aquest cap de setmana, en concret demà a les 9 del matí, i és aquesta passejada guiada per conèixer les papallones, la darrera de les activitats dins del programa Palafrugell en Viu, que ha organitzat l'àrea de Medi Ambient per aquest any. N'hem parlat en aquest matí en l'hora del peix fregit amb Jordi Comte, Jordi Comte i Jaume Oliveres són els que hi faran aquesta passejada i nosaltres, a l'hora del peix fregit, n'hem pogut parlar amb Jordi Comte. Us deixem amb aquesta conversa al voltant de què es podrà veure a Llufriu i quin tipus de papallones hi ha al nostre entorn. L'activitat consistirà en... en conèixer una mica les papallones que, que tenim aquí a Palafrugell. Serà una cosa una activitat de... del matí, comencem a les 9 i més o menys que cabrem cap a la 1. L'objectiu principal és això, conèixer les papallones que hi ha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 Uh, no sé si heu notat alguna davallada, algun increment uh, Tot això t'ho dic uh, en, en torn d'aquests doncs, problemes de vegades mediambientals que, que, que hi ha no? Aquesta degradació del, de, del nostre entorn també uh, bueno, Nosaltres estem fent un seguiment uh, anual Ja fa uns... el fem a Girona, fa uns 15 anys que l estem fent I el que hem observat nosaltres en aquest seguiment és Hi ha una certa davallada, sembla, de l'abundància de, de baballones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 el, el que podem el, el que moltes vegades es detecta amb, la, amb, amb això, amb l'estudi de les papayones, és canvis sobretot a, a, a, a petita escala i a gran escala. Quan dic que petita escala seria a curt termini, quan hi ha un canvi en el que seria, quan diriem nosaltres l'hàbitat, és a dir, un canvi de la zona, un canvi de, de, de quan canvia l'ecosistema, per exemple, quan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 Es pensa que podria ser degut a un possible efecte de canvi climàtic uh -huh. um, No sé si a vegades des de casa podem ajudar no? en, els, en els animals i en els insectes del nostre entorn uh, col·locant doncs, diverses plantes o, o, o altres uh, tipus d'objectes per ajudar a que hi hagi uh, donc aquests animals no desapareguin no sé si en el cas dels papalls també des de casa un, un pot fer alguna pot aportar alguna col·laboració perquè aquestes esp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 Doncs ara sí, després d'aquesta conversa, arribem a la part final de l'informatiu d'avui divendres, el darrer del mes de maig, i ho fem amb el temps meteorològic. Què ens esperarà per aquest cap de setmana? Ens explica l'Enrique Molto. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia. Tenim una situació del temps molt tranquil·la i molt estable per a aquest cap de setmana. De fet, les temperatures mínimes per a comès juliol ja estarà segurament per damunt dels 15 graus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 Així doncs, a bon temps, després d'uns quants caps de setmana una miqueta mogudets a nivell meteorològic, aquest cap de setmana doncs podrem gaudir de totes aquestes activitats que us hem anat explicant, com per exemple la de mal de lloc friu o la de diumenge la Garoina, la marxa de la Garoina o fins i tot també l'OncoSwim amb aquesta milla solidària en la qual encara us hi podeu inscriure Nosaltres ens acomidem per aquesta setmana i ens retrobem dilluns amb noves informacions i desitgem a tots els eh, clubs esportius de Palafrugell que es juguen alguna cosa o, o esportistes com és la Liona l'handbol i l'hoquei, okay, els, els hi desitgem tota la sort del món i esperem que dilluns us puguem explicar doncs, molt bones notícies al voltant d'ells. A continuació el programa Esports del Punt amb Rafael Corbí i recordeu que té repetició a les 8 del vespre. Nosaltres ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell de dilluns a divendres